De radio. Bine v-am găsit! Sunt Dumitrița Raluca Parfentie și vă invit să foletăm împreună fascinanta lume a cuvântului artei și literaturii. Itinerarul emisiunii de astăzi. La Dialogul Ideilor aflați ce fel de elev a fost președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Arcadie Suceveanu, și cât de importante sunt cursurile de la școala vieții și cea a cărții pentru fiecare dintre noi. În general, eram un elev fragil și cu multă timiditate. Creația lui Grigore Vieru dezvăluie detalii despre destinul poeților născuți în perioada regimului totalitar, totul la rubrica Dialoguri Imaginare. Scăpai o lacrimă ce a fost pe loc arestată. Nu în ultimul rând, descoperim războaiele și pacea lăuntrică a scriitorului rus Lev Tolstoi. Convorbii Cine întreabă, descoperă. Viața, zice-se, e ca o carte. Are atât capitole fericite, cât și capitole triste. Dar cartea e ca viața? Și dacă da, ce ne așteaptă la cuprins? Editorial. Sunt mici și amintesc de călugării Mahavira, care obișnuiau să tacă toată ziua, rostind o singură frază de salut. Amintește-ți că ești muritor! Le purtăm cu noi și deschizându-se ne ajută să ne deschidem și noi sufletul. Cunoscute pentru răbdarea lor, știu să aștepte oricât și oricând. Vorbesc despre cărți, învățătorii noștri spirituali cărora nu le aducem niciodată flori și de la lecțiile cărora ne permitem uneori să chiulim. Cu toate astea, de la Gutenberg încoace, nicio carte nu a scris o cerere de demisie din omenire. Din putrivă, continuă să profeseze și să ne dea sfaturi valoroase, să ne înțelepțească. Irene ne-au demonstrat că ne scrie în propriul destin, scuțându-ne în cale cele șase personaje ale lui Pirandelu în căutarea unui autor. Din cărți aflăm că, în afară de pata fizică, școala soluțiilor imaginare pentru probleme reale, mai există și iubita fizică, știința iubirilor imaginare, propagată de Iulian Tănase. Pentru că, iată, creștem și uităm că pe lângă chipuri pot fi fotografiate gânduri și că există autobuze, al căror terminal e chiar inima persoanei dragi. Ne amintesc de Ludic, făcându-ne să jucăm șotron alături de Julio Cortázar sau să rușim, pentru că, iată, există și carta rușinii. De câte ori ni s-a întâmplat să exclamăm în fața unei cărți ceea ce exclamau anticii în fața lui Socrate? Uite un silen, pentru că, dincolo de imaginea sa patrulatera nodină, am descoperit un zeu în interior. Dacă v-ați întrebat și dumneavoastră la un moment dat ce e mai frumos decât lumina care, deși nu are culoare, face totuși să se vadă culorile tuturor lucrurilor, am certitudinea că, dacă nu toți, cel puțin unii vor răspunde o carte. Pentru că, deși crește generații, nu și-ați judecă faima de formator. Pentru că, deși cunoaște multe, a rămas modestă de-a lungul timpului. Și pentru că, uneori, e suficient să o pui pe rană, ca rana să se vindece. Dacă nu am reușit să vă conving, las cărțile să o facă. Convorbiri literare Spațiu de gândit toți oamenii mari au fost cândva copii, însă puțini și mai amintesc, scria exuperi. De 1 septembrie mi-am dorit să discut simultan atât cu copilul lăuntric al unui scriitor, cât și cu scriitorul însuși, trecut prin școala cărților și prin școala vieții. Astfel am ajuns să-l am de interlocutor pe Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, dar și pe Arcadie Suceveanu, copilul de odinioară. Dialogul ideilor. Vă propun să dezertăm din cronologie, să ștergem vorba dumneavoastră, granița dintre atunci și acum, și să ne amintim de Arcadia Suceveanu, elevul. Eram un elev scritor, un elev pe care contau mult. Profesorii, aproape la toate disciplinele, dar aveam o deschidere deosebită pentru literatură. În general, însă, eram un elev fragil și cu multă timiditate, timiditatea pe care o am și acum în unele momente. Vă că citați foarte mult. Citeam cărți din bibliotecă, din biblioteca satului, din biblioteca școlii. Am început să citesc și literatură care era în afara programei de școală, poeți, ca George Coșbuc, George Topârceanu. Dacă ați fi avut posibilitatea atunci să vă alegeți drept coleg de bancă un personaj dintr-o carte, ce personaj ați fi ales? Și acum, de la înălțimea anilor dumneavoastră, ați fi ales același personaj? Îmi vine greu, acum trebuie să rememorez tot ce am citit atunci. Oricât ar părea de paradoxal, a avut o impresie deosebită în anii adolescenței mele. Cartea Așa s-a cărit oțelul, a lui Ostrovski. Citeam și fel de literatură. Vasile Levitsky a fost unul dintre mentorii dumneavoastră spirituali. Ziceați că a fost un soldat al poeziei și un om insulă. Ce ați avut de învățat de la un om insulă? Vasile Levitsky m-a influențat în mod decisiv pentru a continua drumul literaturii. Vânsul concepea statura și prestația lui de profesor în accepție călenesiană, adică și apropia pe studenții buni. Mă invita, fiind student, la el acasă, îmi propunea cărți din biblioteca personală și iată atunci mi s-a fundamentat acest sentiment și această inclinație spre literatură. Dar numele dumneavoastră nu credeți că v-a decis destinul? Pentru că, fonetic vorbind, Arcadia amintește foarte mult de Arcadia, un loc mistic plin de armonie și Suceveanu vine de la Suceveni, probabil, satul dumneavoastră de Vaștină, unde ați copilărit. O lume reală și o lume fictivă, se întrepe Păi așa este după cum ne învață și misticii numele îl definește pe om. Trebuie să vă spun că numele de Arcadie este foarte frecvent în satele de pe Valea Seretului din Bucovina. Iar Suceveanu nu este un pseudonim. M-am născut în satul Suceveni, în apropiere de Suceava și o foarte mare parte din consătenii mei poartă acest nume. Sigur că este un nume predestinat, să zic așa, pentru că este, după părerea mea, frumos, în primul rând, că vine de la Suceava, da. capitala vechii Moldove. Nu v-ați gândit niciodată să vă vorbați un pseudonim? Numele m-a satisfăcut și am crezut că mă definește în mod reușit, chiar de la bunătate început. Un alt mentor spiritual de care menționați într-un este George Meniuc. Într-o oarecare măsură mi-a amintit de Constantin Noica de la școala de la Păltiniș. Că a ajutat tinerele talente, Așa scriați. Da. L-am cunoscut pe George Meniuc când traversa o perioadă mai grea din viața lui aflându-se într-o stare de criză morală și chiar de depresie. o mustrări de Conștiință și regăta foarte mult că în 1940 și ceva, în perioada războiului, fiind student la Universitatea din București, Facultatea de Filozofie, brusc a părăsit Bucureștiul și s-a întors în Basarabia Sovietică, unde a avut o altă soartă și alt destin literar decât cel care se anunța în anii debutului său cu cartea Interior Cosmic, carte de poezie interior-cosmic fiind menționată în monumentala istorie a literaturii de la origini până în prezent prezenta lui George Călinescu. Dânsu a remarcat o poezie a mea pe care am publicat-o într-un ziar, Idalgo, și Dânsu punea preț pe poezia în care existau deschideri culturale, simboluri culturale. Îl frecventam foarte des în casa lui de pe strada Fosta, o film scăiasă, strada George Menuc, o casă unde aveau loc discuții, lecturi, eu având mai mult calitatea de ascultător. A fost un poet de la care am învățat mult și care m-a susținut eminamente, m-a susținut pe calea scrisului. Profesorii, mentorii dumneavoastră spiritual, cum și alegeau ucenicii? Pentru că, de exemplu, noi, ca în ultimii ani, făceau o listă de tineri ce știu și de ce au nevoie și apoi încerca să le găsească lucrurile de care au nevoie. A școala lui Pitagora se intra și mai greu. Era obligat să tacă câte 2 sau 5 ani ca să intre, ca să poată să-și audă murmurul sufletului. V-am spus de George Menuc că era aproape inaccesibil. Nu oricine putea intra în relație cu George Menuc Dacă de însu descoperea ceva inedit ceva care să-l intereseze la un tânăr sau altul, îl accepta. În felul acesta, George Menuc a fost și mentorul lui Grigore Vieru și al lui Spiridon Vanghelie și altor scritori din alte generații. De ce e atât de greu să taci când nu ai nimic, a spune? Cărțile au foarte multe de spus și ele tac. Putem intra într-un domeniu minat. Depinde de firea omului de caracter, pregătire, școala pe care a însușit-o. Un scritor însă trebuie să vorbească, în primul rând, prin cărțile lui, prin scrisul lui. Valorile adevărate au fost marginalizate, în general vorbind, apar în prim plan veleitarei, Mă refer la literatură, la scris în primul rând. Oamenii cu puțin talent, dar cu multe relații și cu posibilități de a știpări lucrările. Dacă am face un recensământ al valorilor, care au mai rămas? Care au mai supraviețuit? Avem valori. Am avut valori și odinioară. Nu toți scritorii s-au conformat spiritului ideologic al vremii. Nu toți scritorii au făcut compromisuri. Despre lecții de viață și teme pentru acasă rămase nerezolvate încă, discut cu Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova. Mi s-a părut interesant că nu ați avut doar profesori reali, ci și profesori fictivi. Și când zic asta, mă refer la Homer. Ați fost uh, ucenicul său de două ori. Ucenicul lui Homer 1 și ucenicul lui Homer 2 sunt poeme care fac parte din cel de-al doilea volum de versuri, Țărmul de Echilibru, aparut în 1982. Bineînțeles că Homer este un simbol aici, simbolul magistrului, a marelui mentor imaginar scrit total care în orbirea lui a văzut mai mult decât alții cu ochii care nu se văd, dar care văd totul. Ucenicul lui Homer 1. Eram o ceată de inși transparenți, un fel de visători de profesie, avangardiști miopi, cotrubând prin garderoba literaturii, scribi jerpeliți lucrând la cartea nimicului. Bătrânul ședea la un pupitru de lemn ca senior al ordinului iezuiții poeziei. Zgârie cu unghia peretele acesta, mi-a zis. Acum spune, ce vezi? Văd infernul, am răspuns. Da, nu mă înșel, văd chiar fața infernului. Bătrânul a surâs misterios și luminat la față, i-a șoptit marelui scrib. Poate să rămână, băiatul are simțul realității. Când am citit partea cu infernul, prima întrebare care mi-a trecut prin minte a fost dacă limba decide destinul unui popor atât timp cât marginea infernului se numește limb iar cuvântului limbă îi spunem limbă și diferența este de o singură vocală, vocala E. a da, poate fi făcut o asociație, e chiar frumoasă, mai cu seamă atunci când ne referim la destinul limbii noastre, la destinul poporului nostru. Eu am fost foarte bucuros să văd atunci, în 1982, că această poezie a trecut neobservată de ochii cenzurii, pentru că văd chiar fața infernului, apoi băiatul are simțul realității, putea fi interpretată această idee, această imagine. Îmi amintesc în acest sens de poemul Corabia lui Vișnie, care de asemenea a trecut cenzura, deși spunea lucrurilor pe nume, dar alte. Exact. Corabia, un poemă extraordinar care prevestea scufundarea corabiei comunismului. De exemplu, Gogol a scris suflete moarte și toate personajele lui nu aveau virtuți. Atunci când a vrut să scrie partea a doua și le-a dărbit virtuți, după asta a aruncat manuscris în foc. Până la urmă și-a dat seama că realitatea a rămas, infernul de care vorbiți, au scritorii un mai mare simț al realității decât ceilalți? Lăudând, nu prea poți face literatură adevărată, pentru că omul nu este alcătuit doar din virtuți, el este umbră și lumină, paradis și infern. Un scritor merge în primul rând la subsolurile ființei umane. Să citim cel de-al doilea poem în care ați fost ucenic pentru a doua, oară. Pentru a două oare. Înseamnă că v-a plăcut. Da, ucenicul lui Homer 2. Este o altă secvență, o altă stare de spirit din acea perioadă. Iată ghilotina, zise profesorul. Totul e să poți să-ți ții cu o mână capul și cu cealaltă să acționezi manevela, să fii în același timp și victimă și călău. Ia minte, viața depinde de cantitatea de sânge ce alimentează neclintit ghilotina. Iar sângele nu poate fi pus în mișcare decât de acest sârguincios mecanism. E un fel de circuit închis. Mai multă speranță și curaj. Curaj și speranță. La urma, profesorul îmi capul de jos, mi-l puse la loc și îmi zise, acum descrie tot ce ai simțit. Acum v-aș ruga să continuați acest poem cum e să fii victimă și călău în același timp. Este foarte greu pentru că un scriitor trebuie să se transpună în pielea eroilor lirici, a personajelor sale, și iată că el trebuie să cunoască toate laturile vieții. Tot ce am scris eu până astăzi se înscrie în această viziune asupra vieții. Spuneți că un scriitor trebuie să cunoască totul, dar e posibil ca un scriitor să ajungă la cunoașterea supremă. Nu sunt scritorii înțelepții în general ca orbii din acea parabolă budistă. Zice-se că câțiva înțelepți l-au întrebat pe Buddha de ce nu există un adevăr, ci există adevăr. Adevărul. și atunci Buda le-a spus vă explic acest lucru, adunați-mi toți orbii din oraș, ucenicii săi au adunat toți orbii și atunci Buda le-a dat fiecăruia dintre ei câte o parte componentă a elefantului. La unii le-a dat trompa, la alții le-a dat o ureche și le-a zis, acesta este elefantul. Și atunci când orbii au început să-și povestească unul altuia ce înseamnă un elefant, s-au încăierat, au început să se certe. Pentru unii elefantul avea forma unui pilon, pentru alții, elefantul avea forma unui talger. Există sau nu există un adevăr suprem? Îl putem atinge? scritorii? pot ajunge la acest adevăr suprem? Cunoaștere supremă și perfecțiune, cred că nu există sau este greu de atins. Dar, după cum spunea cineva, pe om îl înnobilează mai cu seamă încercarea de a ajunge la punctul cel mai înalt al perfecțiunii. Care a fost primul lucru pe care l-ați învățat de la viață? Baler zicea că a învățat să-și amintească, doar dumneavoastră. Unul din primele lucruri pe care le-am învățat, viața este dură. Copilăria mea a fost împăvarată de foarte multe lipsuri. Și am trecut de mic copil prin foarte multe greutăți și primul lucru care l-am învățat acesta a fost trebuie să fii pregătit pentru viață, pentru că viața este nemiloasă uneori. Au servit uneori cărțile ca că niște ploape care se alungesc cât aveți nevoie ca să astupe atâta realitate cât ați văzut. Bineînțeles, cărțile au fost refugiu în lumea și prin cărți am ajuns să-mi construiesc și să-mi fortific caracterul. Ați putea, de exemplu, lua niște gânduri dintr-o carte ca să vă făuriți un destin? Um, învățăturile preluate din cărți sunt niște cărămizi care, cu siguranță, contribuie la edificarea acelui edificiu, ființa, caracterul, personalitatea. Dacă ați fi din nou elev și ar fi recreație și ați putea să vă întâlniți cu orice scriitori din orice epocă, cu cine ați vrea să discutați într-o pauză? Păi, cu mulți. Pe Vasile Alexandri, de exemplu, dacă l-aș întâlni, l-aș întreba cum ajungea el la Paris pe când era student și dacă și-a putut imagina vreodată că se poate ajunge la Paris în doar trei ore. Așa cum se ajunge astăzi. Pe Eminescul aș întreba a trecut el prin satul meu sau nu a trecut? Pentru că atunci când se întorcea acasă, de la cernăuți, uneori pe jos, fără să știe nimeni, sigur că trecea prin zona satelor noastre. Dar dacă v-ați întâlni cu dumneavoastră, ce v-ați întreba? Dacă v-aș întâlni cu mine, l-aș întreba pe băiatul care l-aș întâlni. Tu ești eu? Eu sunt tu? Nu-mi vine să cred. L-aș lua cu mine pentru că nici nu a plecat din mine. Probabil acel copil din dumneavoastră v-a făcut și să dedicați un poem învățătorilor. Da, am scris cartea mea pentru copii ultima carte. Greierul care scrie, scrie și o poezie despre învățătoare. Mă gândesc întotdeauna cu multă căldură sufletească la foștii profesori. Ei sunt îngerii noștri care ne-au ocrotit și care ne-au pus în mână cartea. Doamna învățătoare. E toamnă iar în calendar, Cling, cling, un glas subțire, Ne cheamă în abecedar și în cartea de citire. Vrăjiți de cifră și povești, pășim în lumea mare. Ce bună ești, ce tandră ești, O doamnă învățătoare! Câtă răbdare poți avea Când cu mișcări domoale Conduci pe filă mâna mea Cu mâna dumitale. Vrei cât mai multă să ne dai căldură și iubire, și vorbei noastre se i dai grai, și ochilor privire. Trezește al florilor parfum, tăria mânei slabe, și sufletul ți împarți precum cuvântul în silabe. Și învie cartea cu minuni, și cartea de povață. Noi crește mari și drepți și buni, pășind ușor prin viață, și gândul nostru ce abia de întrecea furnica. Zboară acum mai sus de stea și nu cunoaște frica. Și cine ar putea uita? Și cine poate o are cuvântul tău, privirea ta, o doamnă învățătoare! Convorbi literare. Cine întreabă, descoperă. Am dialogat cu președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, poetul Arcadie Suceveanu. Apropo de școală, v-ați gândit vreodată ce s-ar fi întâmplat dacă ați fi stat cu un scriitor faimos în aceeași bancă? Ce v-ar fi spus acesta la o pauză? În ediția de astăzi a emisiunii vă invit la câteva recreații metafizice alături de scriitori, dar și oameni de cultură celebri. Poezia este singura avuție pe care omul o are încă nejefuită. Poezia încă nu și-a inventat un Hitler ca să fie jefuită de către el. Poezia este a tuturora, în toți oamenii există poezie, iar poetul este muncitorul traducătorul umil al sentimentelor tuturora în aceste cărți tipărite. În prima recreație metafizică ne-am întâlnit cu poetul necuvintelor, Nikita Stănescu. Vă invit să rămânem și în continuare cu gândul la școală, dar mai ales la profesori, mulțumindu-le pentru că au fost, pentru că sunt. Astăzi mi-aduc aminte și mă mai cearcă încă fiorul, Când ușa clasei s-a deschis și a intrat învățătorul. Când a început să ne vorbească, spusa era așa frumoasă, Încât intrau prin ferestruii livezile înflorite în clasă. Îmi zice după ani de zile, când azi rare îl întâlnesc, Ce fac, mă întrebi, băiatul meu, Păi ce să fac, îmbătrânesc. Îmi dă el primul bună ziua, privirile timide par, De parcă eu sunt învățătorul, Iar dânsul mi-ar fi fost școlar. E părul lui de tot albit Și-mi spune inima căldoare, și îmi vine să-mi cer iertare Ca des și eu l-am necăjit Când vreo mă încearcă Sau când aripile mă dor, Cum îmi lipsește sfatul tău Întâiul meu învățător. Cu noi, cum ne-am deprins de mici, Să nu ne sperie furtuni, Și-a cheltuit și sănătatea, Și anii, poate, cei mai buni. Vedem că e mai grăbovit Și argintul i s-a pus în plete, Dar cine-l vede până în zori, Stând a plecat peste caiete? Dar cine-l vede că de un timp Tot mai greoi este la umblet? Sau cine l-a auzit oftând, că e om și el, Și are suflet, așa e el? Învățătorul Senin ca cerul din april Dar când îi scriem vreo scrisoare Se bucură ca un copil De mult noi mai suntem elevi Spre alte zări ne poartă zborul Dar totdeauna e cu noi Măria sa învățătorul Măria sa învățătorul Se intitulează acest poem de Nicolae Dabija În lectura autorului Sunteți pe Radio Moldova și ascultați... Revistă Radio Uneori poezia alături de zeița Tetis e unica ființă nemuritoare care poate simți durerea ca un muritor. Nu întâmplător, verbele a scrie și a suferi încep cu aceeași literă. Dialoguri imaginare Dacă poetul Grigore Vieru ar privi la omul Grigore Vieru, cum l-ar descrie? Omului acest îi se vede în piept inima. Lumea se uită cu multă mirare la el. Dușmanii pot foarte ușor ținti bătăile ei. El nu învălui nici când cu nimic. Doar uneori când îl doare, o acoperă cu palma. Putem utiliza verbul a trăi într-o lume în care inimile sunt expuse pericolului. Nici nu știu, iată, în chinul meu de-am mai trăit. Ajuns am, am umbla mereu în brațe cu mormântul meu și nu știu unde să-l mai pun, să am un somn mai lin, mai bun. Să fim un popor chiar atât de hain? Nu suntem cei mai buni din lume, dar nici din stirpe de păgâni. Ce ne lipsește ca să fim mai buni? Mai multă pace între semeni și învoire între frați. Cum ați descrie o zi de azi? Un fel de tristă libertate cu lacrimi mari încoronată. În timpuri neprielnice scrisului, ce se întâmplă cu lacrimile poeților? Ați putea să ne povestiți biografia unei lacrimi? Scăpai o lacrimă ce a fost pe loc arestată și dus în ocnă la Sibiri, acolo în friguroasă zare. Din drobul mut al lacrimei, și scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Și sarea de unde se trage? Ați văzut pom să nu aibă rădăcini, să nu înflorească pentru că are alte griji? Ați văzut pom să răcnească, să lehăie din frunze, să-și sune altfel frunzele când vântul își schimbă direcția? Altfel spus, tristețea vine de la faptul că noi, oamenii, n-am învățat nimic din demnitatea și patriotismul pomilor. Când vedeți asemenea lucruri, la ce vă gândiți? Vreau să mai trăiesc, vreau să și mai mor. Nu vă temeți de moarte. Dacă ați sta față-înfață față cu ea, ce i-ați spune? Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc, cum te blestemă unei cu un spic. Dar ce ai face tu și cum ar fi de a avea mamă și-ar muri? Ce ai face tu și cum ar fi de a avea copii și-ar muri? Nu am moarte cu tine nimic. Nu frică, nu teamă, milă de tine mii, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. Putem avea astăzi certitudini. Totul e îndoielnic. Chiar și rana, poate că nu o port eu, poate că mama. Totul e îndoielnic. Chiar și izvorul, poate că nu el se aude, poate că dorul. Mama, de altfel, e omniprezent în poemele dumneavoastră, ce amintire legată de ea vă stăruie în memorie? Mama mea viața întreagă stând la masă, ea și eu, se așează între mine și între unul Dumnezeu. Vorbiți la timpul prezent, despre părinți probabil nici nu se poate vorbi altfel. Cine nare are dor de mamă, dor de cântec, de prieteni? Cum percepeți meseria de poet? Ca meșter manole am cutezat să ridic o construcție care să dă nu e veșnic între ceruri și pământ. Apropo, dacă v-ați face din cuvinte o până la Dumnezeu, ce l-ați ruga? Ajute, Doamne, Moldova, și o de grele. Nevoie. Dar pentru dumneavoastră ați cere ceva? De acum aș putea și fără picioare trăi, la cine vroiam să ajung, am ajuns. Și fără de ochi aș putea să trăiesc, pe cine vroiam să văd, am văzut. Și fără de mâini, aș putea să trăiesc, pe cine vroiam să cuprind, am cuprins. Ce cărți ați lecturat în ultima vreme? Citesc azi pe Argesi, Blaga... Scriitor de peste prut, domnule Vieru, ce le-ați scrie, ce le-ați transmite cititorilor dumneavoastră de aici și de pretutindeni? Din Basarabia vă scriu dulci frați, vă scriu cum pot și prea târziu, Mie e dor de voi și vă salut. Dialogul imaginar a fost posibil grație preluării mai multor poeme de Grigore Vieru din fondul de aur al Radio Moldova. Noi suntem frumoși atunci când avem gânduri frumoase Și scuzați-mă, devenim urâți când le uităm Să ne deșteptăm și să ne dăm seama de bolile noastre Nimeni nu o să ne vindece dacă nu ne vindecăm noi Ieșiți din întuneric și din amărăciune Și puneți-vă voi în fruntea intereselor culturale ale poporului La recreația metafizică ne-am întâlnit cu gândurile actorului și regizorului Ion Ungureanu Cine întreabă, A venit toamna. Ce-ar fi să ne acoperim inima cu ceva? Cu o frunză de copac, vorba poetului sau poate cu o carte? Cu o sugestie în acest sens vine Natalia Meșină, bibliotecar. Rubrica este realizată în colaborare cu biblioteca publică Ștefan cel Mare. Sunt o carte. Caut cititor. Scriitorul american John Fante s-a născut în Colorado într-o familie de emigranți italieni. Primul său roman, O Să vină și Primăvara, descrie viața lui Arturo Bandini, băiatul care, la vârsta de 14 ani, își petrece înverșunat adolescența cu toate revoltele ei. E furios pe sine, pe oameni, pe Dumnezeu, e îndrăgostit de o fată frumoasă și e disperat să scape dintr-un mod de viață care îl înnăbușă cu atâta sărăcie și durere. Mama lui, Maria Bandini, e captivă într-o căsnicie din care iubirea a dispărut de mult. Tatăl, distant, rece, adesea brutal, este veșnic în căutarea unui loc de muncă, vindicându-și astfel frustările cu alcool, jocuri de noroc și femei. Lumea lui Arturo se prăbușește în jurul lui, iar tânărul încearcă să o ia de la capăt și să-și clădească o nouă viață. Prin această carte s-au revărsat toate sentimentele din copilărie ale autorului, acesta mărturisind, nu voi reciti niciodată carte”. Nimic din mine nu mai există, doar amintirea unor dormitoare vechi și sunetul făcut de papucii mamei în drum spre bucătărie. Scriitorul John Fante posedă stilul marcant de nostalgie, direct și în egală măsură poetic, un scriitor cu o muzicalitate proprie și simplă. Un fante de o sensibilitate dramatică, poate cel mai bun titlu de început dacă v-ați hotărât să citiți trilogia Bandini. Este o poveste de viață tristă, iar din toată tristețea ei răzbate o rază de speranță, o să vină și primăvara. Cu ce s-a sfârșit această expunere și dacă a reușit Arturo Bandini să iasă învingător din drama existențială, vă lăsăm pe dumneavoastră să aflați lecturând romanul. Rubrica Sunt o carte, caut cititor, realizată în colaborare cu biblioteca publică Ștefan cel Mare, a găsit astăzi o cronică, la volumul O să vină și primăvara, de John Fante. Cronica a fost semnată și prezentată de Natalia Meșină, bibliotecar. Pentru o viață sănătoasă consumați minimum două cărți pe lună. Cărțile din biblioteci au foarte multe lucruri de povestit. Dacă ar avea timp, probabil o carte ar putea scrie o carte autobiografică. Ne convinge de acest lucru jurnalul vorbit al lui Dumitru Crudu. JURNALUL BIBLIOTECARULUI Mi-am amintit de o istorie pe care am trăit-o alături de soacra mea, Zoia Gheorghevna, Dumnezeu să o ierte, care în timp ce trăia era o mare cititoare, o mare devoratoare de cărți. citeau foarte mult chiar și câte o carte pe zi. În ultimii ani de viață eu eram furnizorul ei cu cărți, le aduceam de la bibliotecă. De fiecare dată când mă vedea veni de la bibliotecă, mă întreba mi-ai mai adus vreo carte nouă? Eu eram și cel care îi alegeam cărțele. Chiar când se afla pe patul de moarte, injectată cu morfină ca să mai uite de dureri, citea. Citea foarte mult. Ultima carte pe care a citit-o a fost o carte de, despre Cehov Scrisă de una dintre rudele lui Cehov Unde acesta povestea Despre faimosul dramaturg Despre cum era Cehov în cercul Familiei sale Amintiri ale rudelor lui Anton Pavlovich Cehov Despre Marele Scriitor E o carte pe care am Păstrat-o câteva timp După moartea soacrei mele Am citit-o și eu Și am ținut-o câteva timp La noi acasă Pentru că acea carte îmi amintea de de doamna Zoia Ulterior am restituit-o bibliotecii Firește și acum Ea se află la cititori Nu mai știu nici eu la cine Pentru că e o carte care Culmea este foarte prețuită de cititori Și se află mereu în circulație O carte care Iată a ținut-o în mâini Și Doamna Zoia Jurnalul Bibliotecarului este o rubrică gândită, semnată și prezentată de scriitorul Dumitru Crudu. A rămâne în picioare de-a lungul unei vieți depinde de capacitatea pe care o ai de a hrăni în continuu iluziile care te trag înainte. Oamenii care ajung să piardă iluziile care îi trag înainte și care devin lucizi. Sunt oameni care se prăbușesc. Deci condiția umană nu este o sursă de fericire. Ca noi să putem avansa în viață, avem nevoie de niște iluzii, care se numesc frumusețe, bine, are sens să scriu, are sens mă zbat, are sens să întreprin ceva pe lumea asta. Toate lucrurile astea ne trag înainte. Despre iluzii și luciditate ne-a vorbit la recreația Metafizică scriitorul Gabriel Licianu. Atenție! Urmează detalii din viața unui om de cultură, ale cărui cărți l-au făcut pe Octavian Paler să plângă în adolescență, iar pe Cioran să-i dedice un eseu. Biografii de la A la Z He a fost întotdeauna un prieten. I-am putut destinui problemele și necazurile mele. Cu trecerea timpului, l-am înțeles din ce în ce mai bine. Iar dragostea mea pentru el a devenit și mai profundă. Mărturisea despre tatăl său, Alexandra Tolstoi, al 12 la copil al binecunoscutului scriitor rus, Lev Tolstoi, unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Îmi amintesc familia de pe când eram 9, dar în total am fost 13 copii patru au decedat. Mai târziu a murit și mezinul, Vania. Această moarte în familia Tolstoi a avut un impact puternic asupra scriitorului. Așa se face că Lev Tolstoi a decis să învețe să meargă pe bicicletă la vârsta de 67 de ani, imediat după decesul fiului. În acel an, societatea bicicliștilor din Moscova i-a oferit autorului o bicicletă, sperând ca nouă activitate să-i aducă alinare și refugiu. Gestul lui Tolstoi a servit drept sursă de inspirație pentru apariția cărții Bicicleta lui Tolstoi, în care autorul, Jeremy Baker, pune la dispoziția cititorilor o listă impresionantă de oameni celebri care, din copilărie până la senectute, au săvârșit lucruri extraordinare, arătând că anii nu constituie o piedică în realizarea dorințelor. Nu doar viața lui Lep Tolstoi a servit drept sursă și model de inspirație pentru cei din jurul său, Ideologia acestuia, numită de altfel Tolstoism, i-a inspirat în activitatea lor pe militanții Martin Luther King și Mahatma Gandhi. James Joyce, Marcel Proust și Faulkner l-au admirat. Virginia Woolf l-a declarat cel mai bun romancier al lumii. Ca să înțelege mai bine, cine a fost cu adevărat Tolstoi, cel care în 1909, cu un an înainte de moartea sa, rostea implacabilele cuvinte? Exact, exact. Nu putem trăi astfel, nu, nu se mai poate. Ar trebui să ne întoarcem în timp și să-l privim pe micul Tolstoi. În jurnalul personal, scritorul rus nota că își împarte viața în patru perioade și că cea mai minunată dintre ele rămâne a fi copilăria. Lucru firesc dacă, odată cu înaintarea în vârstă, omul, scria Tolstoi, se angajează în slujba orgoliului și a vanității. Când era mic, împreună cu fratele său, a creat un club. Cei care doreau să devină membri ai acestui club trebuiau să stea în colțul unei camere timp de 30 de minute și să se gândească la nimic. Această formă de scrutare a vidului amintește surprinzător de filozofia asiatică. Uneori îmi vorbea foarte deschis despre lucruri, apoi se oprea spunându-mi cât de rău îmi pare că ești atât de tânără. Nu pot să-ți spun tot ce aș fi vrut pentru că nu înțelege. Și cine l-ar fi înțeles pe Tolstoi, copilul crescut de legenda nuielușei verzi, care, odată descoperită, putea dezvolui secretul anihilării războaielor, urii și morții? De altfel, cercetându-i opera, Vladimir Nabokov afirma că pe Tolstoi l-au interesat cu adevărat doar două subiecte, viața și moartea. Fie în capodopera Ana Karenina, care i-a adus venituri substanțiale, fie în monumentalul roman Război și Pace, care conține peste 400 de de cuvinte și 580 de personaje, Lev Tolstoi a analizat minuțios viața și moartea, oprindu-se în special la universul lăuntric al omului, subiect care l-au preocupat cu precădere în ultimii ani. A scris în jurnalul său, simt că trebuie să mă salvez pe mine însumi, să salvez lumea mea lăuntrică, lume care s-ar putea să le mai fie folositoare celorlalți, cita Alexandra Tolstoi, fiica romancierului, care de altfel a jucat și rolul de secretară. It was very, very difficult to Nobody could read it except the people who were used to his writing, used to his ideas, what he would express, what he wanted to say. But the first time when I copied his manuscript, it was full of empty places which I couldn't fill up. And then the whole manuscript was covered with tears because I was crying all night, I couldn't do anything. And then later on... Avea un scris ilizibil, nimeni nu-l putea descifra cu excepția celor care erau obișnuiți cu caligrafia, cu ideile și cu felul său de a se exprima. Prima dată când i-am copiat un manuscris, i-l am adus plin de spații albe, indecifrabile și întreg manuscrisul era acoperit cu lacrimi. Plângeam pentru că mă simțeam neputincioasă. Mai târziu am început să înțeleg scrisul mai bine decât oricine altcineva. În camera lui Tolstoi de la Yasnaya Apaleana, vizitatorii pot vedea și astăzi mașina descrisă a acestuia, Marca Remington, dar și o mulțime de scrisori rămase închise. Nimeni din familie nu deschidea scrisorile adresate lui Tolstoi. Printre primele lecturi ale lui Lev Tolstoi se numără poemele lui Pușkin, Ca și Pușkin, romancierul rus a vizitat Chișinăul cărturar și conte, nu doar ca rang social, ci și spiritual, Tolstoi deținea o bibliotecă de 30.000 de volume și cunoștea câteva limbi, printre care engleza, germana, franceza, araba, turca și latina. Preocupat de educația poporului, a scris un abecedar și a predat la o școală de pe moșia sa și a împărțit bunurile materiale celor săraci. Spre sfârșitul vieții a fost excomunicat din biserică pentru criticile aduse la adresa acesteia în romanul Învierea. Consecințele ar fi putut fi și mai dure dacă Gloria lui Tolstoi, după cum afirmase un general, n-ar fi fost prea mare pentru ca închisorile rusești s-o poată cuprinde. My father, Life is a dream, death is a me Tata a scris, viața e un vis, moartea o deșteptare. A fost un mesaj pe care mi l-a lăsat după moartea sa. Viața e un vis, moartea o deșteptare. S-a trezit din visul vieții la 20 noiembrie 1910, într-o gară prenume Astapovo, într-un mediu similar celui în care a murit binecunoscutului personaj Anacarenina. Lev Tolstoi avea 82 de ani. El vroia o viață simplă, similară cu cea a țăranilor. Curând am început să înțeleg asta, afirma fiica scriitorului, Alexandra Tolstoi. Nu întâmplător, ultimele cuvinte pe patul de moarte ale lui Lev Tolstoi au fost Dar țăranii, cum mor țăranii? nu a câștigat Nobelul și, totuși, efigia lui Lev Tolstoi a fost imprimată pe o monedă rusească de aur și pe inima fiecărui cititor care a stat față în față cu opera sa. Neobișnuitul mormânt al scriitorului, fără piatră funerară sau cruce, reprezintă o simplă moviliță verde, care pare să povestească mai mult decât orice altceva crezul lui Tolstoi despre viață și viziunile sale asupra morții. Ați ascultat un crochiu despre viața și activitatea scriitorului rus, Lev Tolstoi. Convorbiri literare la finală nu uitați să ne ascultați și duminica viitoare de la 11:15 și 15 minute. Edițiile următoare ale revistei vor fi editate sonor de colegii mei. Eu îmi iau o scurtă vacanță, dar oricum, dacă aveți sugestii, opinii sau critici, mă găsiți pe convorbiriliterarearongimeil.com Nu pierdeți buletinul de știri. O zi la carte să aveți. Vă mulțumesc și subsemnez. Dumitrița Raluca Parfentie.